För det Rådigt! Rådigt! Rådigt! Rådigt! Rådigt! Sveriges Det Det i Öfteborg. Fråga vem du vill på gator och på torg AIK och Malmö FF plummar vi För gäller det att dra publik till vi. Så, då är vi tillbaka igen med podden i bastun Hej Olsson Hej, i bastun också? Ja, den är gången Som det ska vara oh. Det var ett tag sedan Ja, det var det Vi har med och kommit fram till Falkenberg Vi har spelat mot Djurgården Karabag och för någon timme sedan så var Hammondby-matchen klar. Ja. Ska vi strunta i Djurgården och Falkenberg? <laughs> <laughs> Djurgården skedde ju alla andra, inklusive spelarna. Den, den var ju fan med riktigt dålig. En, en match kan vi kalla den för ja. lite grann faktiskt. Ja, den var ju, det var ju hysteriskt tråkigt redan från början. Det det lustigaste med den matchen var väl nästan att eh, vi sa det att när jag var ute och flaxade eh, ungefär några minuter innan de gjorde sitt 1 mål var gött, de det var gjort att har det misstaget för den här matchen. Ja, <laughs> alltså. <laughs> jag har varit i närheten på Mojtidese ännu. Vi struntade ju. Ja, det Falkenberg, alltså det där var... Ja men det är som om Djurgården är en bakrusmatch så var ju faktiskt Falkenberg en fyllefest i stället. Ja, typ. Det var ju faktiskt grill på berget i Rösreng innan. Vi hade mm. tagit ett grillbeslut innan. Eller Kristoffersson hade tagit det. Och det var ju bara att tända grillen och gå ja. ut och ställa sig. Ja det var starkt var för jag sprang upp direkt och väntade på att ja, han skulle bli färdig. Du det, det ut som vanligt. Det var ju ett oväntat. Men... men Nej, det kan vi ha varit 15 personer med barn ja, inkluderade. Något sånt som körde räken. Ja, jävla ja, kul, kul förfest, ja. eh, kul efterfest. Ja, det visade jag. Ja, det var lite dömt av det. Ja. Eh, och så lördagen var ju därefter. Mm. Men eh, ah, det var ju en sketmatch. Vi tror ju panken ja. för att de är för dåliga och kommer att åka ur helt enkelt. Falkenberg ja jag måste säga slåttill med Hammarby Vi i dåligt men nu är precis torskat mot dem i 2-0. Men så ja. Ja, så skol med en Ocean Glenn nummer 5. Och nej, NIKEL, ja, fokusera. Ja, ja. Men jag ska vi upp på få den matchen där jag nog inte var så nervös på jag vet inte när, 2009, ungefär, på en fotbollsmatch de sista minuterna Ja, det var ju träning innan också så det var ju fan, det var, det var ju ingen förfest innan den här matchen och det var ju första gången på ett drygt året mm. som man har bilar med sig till arenan och det är ju saken ännu större verkligen det, det jag tyckte det var rätt jobbigt att det igenom, men de Vad kan de ha för 90-10 i bollet då i första ja, lek? Det är ju en match som man behöver... citera ähm, wow, oh, jävla veta, det finns ingen öl där. Här. Det var en match där man behövde öl för lugna närmarna. Ja, definitivt. Äh, ja, ja mitt, mitt, första 10, och jag trodde väl att äh, det här kommer ju gå... Käpprätt åt skogen och ja, om jag var ute och flaxade så gjorde han en avgörande räddning där redan efter några minuter när han satte sig på bollen. Ja, just det på friläget från mönster. Ja. Det såg ändå ganska stabilt ut försvarsmässigt. Ja, jag tänkte mycket på Barcelona-Chelsea, den Champions League-finalen för några år sedan. Kommer du Ja, när de spelar eget straffområde, det är 82 Nej. minuter. Ja, lite sånt kändes det är lite som här. För det det, så, visst, det ser lite småtrevligt ut när de lullar bollen i mittfältet, fram och tillbaka, i och dit. Men du är ju inga mål på det sättet. För de har ju egentligen två, tre farliga målchanser. Ja, och i första aldrig liksom funderar man ju faktiskt en del på om, om de är här för att spela en då. Mm. Kolla, bolle, de. Hålla är... bollen. Jag menar att någon lyfter alltid ett kanonresultat som borta då heller, men Nej. de vill ju ha bollen, men de sitter ju två skitintresserade av att sparka in den. Ja, de har ju inte speciellt mycket intressen om jagar egentligen. De håller Nej. heller. Nej, Man skapar fram lite i matchtiden. Ja, de har bara halvkänslor de sista 6-7 när vi försvarar ja. oss för lågt igen. Det är... Det är alltid jobbigt att försvara så jävla lågt. Mm. Man är lite rädd för hur den matchbilden ska bli på, på torsdagen nere. Mm. Jagga boll i 85 minuter är, är... Det är tufft. Ja det är tufft det är det. Man hade väl önskat att man satt lite mer press på dem redan nu så vi är, Jag tyckte inte... Det blev inte den där att vi kollade hur bra de var egentligen. Mm. Vi såg att de var bollsäkra men hur bollsäkra... Det, Mellanåt hade det varit gött att komma upp lite högre i press. Vi hade ju en bra period i första i några minuter. Och sen har vi en bra period efter 1-0-målet. Mm. Alltså en riktigt bra period där Och är... Jag tycker faktiskt vi vinner lite boll. Ja, skapar lite, lite anfall och spelar riktigt bra där. Och... Nej, men det måste ju vara det bästa laget som har spelat på och... Gamla Ulvi på bra och Norr som vi möter på Caravag. Ja det... ja, det känns som det kommer att bli 93 fruktansvärd tunga minuter mm. på torsdag. Samtidigt, ett litet skitmål från våran sida och de måste göra tre. Ja, en drar in en med nacken efter åtta minuter har du varit lite det varit roligt Ja, det kan vara. Då kommer du att jublas i partid med Oneid. Eh, jävla frisback. När var det sist vi satt i en frisback? Ja, vi har ju faktiskt pratat om det flera matcher nu När de turas om och upp det Emil och Mats mm. och Smedbergat. Någon jävel borde ju faktiskt kunna dunka lite den mm. i något tillfälle mm. Och det här var väl ett Gött våldtillfälle Tyck Tycker jag Kärle, vi satt ju en husade då på oss Faktiskt Får man väl det... säga. Ja. Som vi pratat om det. Det är ju faktiskt som så idag kan vi väl säga, Erik, att vi hade match med GFF så jag såg bara sista 20 minuterna. Och det var väl inget veckan som hände då. Det var väl en ganska jämn dålig match för det jag såg också. Typ, och egentligen på sig om den. Och du har sett ännu mindre. Ja, i stort sett. För jag hade lovat att jag skulle till kalaset med Doströnden där. Så det Sånt får man hålla ibland. Det, var ju, det, var, det låg ju lite i luften också ja Ja, det, det svore nästan i När vi inte skulle vinna den här matchen eh, Konstgräs efter en sån huvudladdning så. Eh, man ska väl titta ändå, men ibland blir det inte så ändå. Ja, men det, är, det, det som är lite frustrerande okay, det är eftertankens kränkta blekhet. Vi, vi bränner ändå en del krut på rätt viktiga spelare och så får vi inte med oss någonting. En uh, större rotation hade väl varit och föredrag. Ja, uh. uh. men då är det ju det om så hade man hade fått det resultatet då man hade roterat mer. Mm. Och då blir det ju uh, ena snacket om uh, vad, vad fan skiten i allsvenskan eller... Uh, och de vet väl vad spelarna klarar och inte klarar men uh, Ja, oavsett vad Jörgen säger innan och efter matcherna så alltså, det, det, det är ju definitivt så att det är svårt att brottas på flera fronter. Det löser vi ju fan inte. Det löser det nog inget allsvenskt lag tror jag. Nej, det känns Ä ju inte så. Malmö lyckades ju första Champions League-året men då var de ju ganska. Det var ju en ganska sjön säsong för dem också då, 2014 i Allsvenskan. Det var inget lag som blev hotade någonsin den säsongen. Nej, de hade ju de lyckades ju faktiskt med sin idé där och plocka uh, riktigt rejält med poäng uh, fram till Champions League-kvalet drog igång. Ja. De hade ju dragit undan hoppast det så det men man såg det så då det mm. efter att då gick det gick inte riktigt. Nej, det det inte så plätt Och uh, när det är för tunna trupper alltså svenska klubbar har, för att lyckas på två fronter. Ja. Och det är klart det du inte går ut och om man inte pengar så kan du inte sitta med två tre spelare på varje position. Nej, det går ju, det går ju, det går ju faktiskt inte. Men det är väl mer känsla om när nu vilade man ändå Rix i 65 minuter då. Mm, och i sen, och i sen ja. Mm. Han, såg, han såg riktigt trött ut i torsdagen tycker jag. Mm. Och det är heller inget trött på idag heller. Han ser ut vare helt uslösligt faktiskt. Nio. Scott Jameson, Tyckte jag skötte sig kanon mot Kallar. Ja, det var ju våran bästa spelare mm. i alla fall. Så man har bäst på banan, det är alltid svårt att säga men. Ja, kul att se sen han står och pekar och Fredrik visa gubbarna vad de ska stå åt så i deras första match. Där de lite lite egenskaper också. Ja, klockre överhuvudtaget, överupptaget. Mm. Klockre i defensiven säker i positionsspelet och dessutom duktig i passningsspelet. Vid varje bollvind så satte han en boll framåt till rätt adress. Mm. Det, ja, det var ju helt det var ju fantastiskt kul att se. Det var imponerande riktigt. Det ser väl ut att vara lite långsammare och kanske ha något, något sämre mot den offensivt än Leita, men... Eh, Stabilare bakåt, känns det som. Spontant. nu mm. har ju bara sett honom en, en match plus 20 minuter. Mm. Uh, Offensivt tror jag inte att han kommer att bidra lika mycket som Heighton gjorde, men det uh, ja, det känns det ju som ett kanonköp. Mm. Uh, Tom var också glad över. Uh, det skönt att han som riktigt kött där på mitten i torsdags. Ja, frågan är om man ska fortsätta nästa torsdag, eller hur Jörgen tänker där. Om man drar kvar honom, eller om man kommer plocka in Sebastian. Sebastian spelar ju idag, så är det kanske en. Ja, Märls vila idag. Mm. helt och hållet. Och det var väl vettigt. Mm. Märls tyckte jag var riktigt bra efter det att han hade satt frysbakken faktiskt i torsdags. Började väl lite där. Men spelade upp sig allt eftersom och tyckte han var rätt bra i det hårda jobbet som de fick ta i ändranlägg. Tyckte han Tom gjorde det rätt bra. Mm. Så jag vet inte, nu vi har 1-0 med oss och så ska jag ju försöka hålla tätt naturligtvis. Och... Jag, jag hade nog tagit in Tom. Ja, som du säger, jag spela valt att spela, det måltat, spela Tom och mm. men... Vad är det så att du måste framåt göra i ett mål? Så du in Eriksson kanske lite senare? Ja, och kan till och med nästan en sån hemmatch eventuellt tänker man starta på en kant. Mm. Det är ju ingenting jag älskar, men... Ja, det kan ju även vara så att man väljer att spela med fem mittfältare. Du ju det var helt fel och då du plats för andra mm. tre. Frågan om hur du vill positionera dem båda. Sänker du då i anfallet kanske? Ja, eller Mads ah, bakom Bohman eh, till exempel. Ja. Som jag gjort tidigare. Det har inte alltid varit fantastiskt bra, men... Eh, då ligger, du, ligger du med 12 och Seb kvar då. Mm. Du, är ett, du är ett alternativ. Ja, det, jag skiter fullständigt hur det ser ut på torsdag bara. Vi får komma vidare. Vi kan ligga i en... Eh, hön, hönflagga i 90 minuter och... Eh, Ja, och parkera en sån rom Malta och elva ja, gubbar står ut på här med en hörnflagga. Ja, ja, det är inga problem att titta på det i 90 minuter faktiskt. Vad vi tar det här klivet till Europa ja. så vi får in de här miljonerna och de här räckliga det Ja, men alltså. så jävla kul det är att det får vart och få en vinter med med Euroleague-spel på live och hålla lite och se framåt också vet du. Ja, och kunna klämma in något gött. Och då får vi inte och vi inte får Krasnodar och något Kazakstanslag och Moldavien. Utan något sånt här mer lättare att ta sig till land. Ja Eller land som jag vill ta mig till land. Så <laughs> Så, vi får ta en stopp här så fortsätter vi senare. Japp. Skål. skål. Då är, är med. Ja, vi kan vara över tid. Så, vet du vad som binder ihop Blåbit och Hamburg i förutom just den UEFA-kuppfinalen? Ja, ah, det var det kom en kundfråga. Det här var han äh, dricka världsland. Det var inte med på. Nej. Det är säkert något jävligt äh, Nej, Vi snackade lite om nyförvärv och vi kom fram till att vi, likt Hamburg ju mer pengar vi kastar ut på ett nyförvärv desto Röpnade gårde. Ja. Och det är något som Sportfaren är också fruktansvärt duktiga på att kasta pengar på nyförvärv som inte levererar. Ja, det är Marcus Berg ju om Ja, och sen har vi en... eller Årlig sjö. Är det ja, bra. Ja, bra. Men, bra. Det, det finns många där som <laughs> misslyckats. Eh uh, Bari var väl eller om han fortfarande har transferrekordet va? Mm, jag tror fan den falt slog det sen. Ja okej, okay. utan att leverera nummer. Nej, totten ja. nej. Tottenham har också den förmågan va. Oh, det känns som att de har många oförmågor. Har den dött där kanske. Och där har vi första gången försökt klippa i på det <laughs> det du säger skit Det Är nog ingen som kommer att märka det. det tror jag att. Skår, skår. Jag trodde fan en dog då. Ja, ja, ja, Helt och hållet Ingenting ändrar alltså du så. Ja, vi märker om det blir någonting med av detta. Vi vi började ju prata i torsdags där eh, om nyförvärv. Liksom. När vi såg Wilren, eh, vi har köpt in på eh, vänsterbacken där. Mm. Eh, som, som vi sa förut, han gör ju en fantastisk match. Det är ju riktigt jävla bra. Han kliver ju rätt upp från andra sidan jorden och rätt in på Ullevi. Och, och med gång så är han bara skitbra. Mm. Så börjar vi lura lite på när det är när det hände senast ställer hur ofta det har hänt att vi plockar en spelare som bara går rätt in och... Ja, det är bra helt enkelt. Och vi hittar ju då där Hamburg i samma sammanhang, att när vi välvar dyrt då, då funkar det ju inte. Men däremot har vi ju en förmåga att hitta de här lite oslipade diamanterna. Eller Sami. Ja. Är det ett grenköp eller är det Håkan Miljärn, Det är ett grenköp. Ja. Håkan Mild känns Sultan ju... är det väl som är väg och scoutare? Ja, just det. Mm. För Mild känns ju faktiskt... Det finns ju mycket gott att säga om Mild genom historien. Men köpa spelare känns inte som det var hans Nej. absolut bästa gren. Men han har... Eh, han har väl Ragnar under bältet i alla fall då. Ja. Ja, måste ju ha några till naturligtvis. Emil har vi. Emil Lundrö. Ja, ja, Och så har vi Farnrud, som jag älskade. Ja, Filip Hauglöf. Ja. Faktiskt en stabil spelare ja. också, tycker jag. Stabil, men inte mycket mer. Nej, men inte världens bästa spelare, men det var ju ändå en kille som gjorde sitt ja. varje match. Mm. Det var ju sällan han vad av om man kände att Haglund kunde sprungit en mil till idag eller gått in i en närkan till eller så utan han tyckte alltid att han gjorde sitt jobb i alla fall. Sen, och det är han ju begränsad som fotbollsspelare, även om det räckte för att sparka in en eller nicka innan då han gjorde på sig då. Nej, då är en hygglig spelare. Men vi har ju en av de här katastroferna som vi pratat om lite innan. Nordin-Gersic. Vi vet ju inte. Det är någonstans 7 miljoner. Det måste ju vara Rövbros bästa försäljning någonsin. Mm. Få 7 miljoner. Och behålla spelaren i två Och köper tillbaka dem förmodligen rätt billigt. Ja. Samtidigt som man är helt oduglig i blåbet. Ja. Men... Äh... Per Eriksson. Ja. Var det 8-9 miljoner? Helt kass historiskt då Robert Andersson gör ju ett mål mot Lesbos men övrigt rätt dålig. Jocke Persson och Christian Karlsson som jag har pratat om tidigare också rätt Men nu skulle vi ju faktiskt prata om någon dagar. Ja tror, och då kommer man att Vi att in direkt för de dåliga i den här podden också. Så. Nej men just de där dyra som man ville damma av lite för tror, historiskt så tror jag Kenneth Andersson kostade en slant och även Stefan Pettersson och lösa. Men det var ju riktigt bra köp. Niklas Alexandersson, vad kostade han? Jag vet ja. inte. Han byggde ju varit ganska dyr för han hade ju redan slagit igenom ganska bra i så Ja, det har han gjort. Kostar förmodligen av spänn. – Gör det jättebra, kommer tillbaka och gör det fantastiskt bra om några år där. Ja, när han kommer då. Ja, när han kommer när han kommer här, ju nästan omgående. Det, det är ett bra sök. Ja, det är ett att bra sökt. Bra Så ju fortfarande nytta år på en här år, kanske som ja, fart. Ja. Det får ju tiden utvisare, men hans son. Det är lite tydligen uttagen i landslaget tyckte jag läste något sånt här. Ja, jag såg hon faktiskt spela förra året mot GFF då. Den spelade i förlorar och och han ha varit förra året då 14 och spelade med juniorlaget då. Mm. Så han var ju vissart ja, de äldsta var ju fem år yngre men det där var en spelare som har känsla för det. Mm. Jävla teknik, spelförståelse. klarade sig fruktansvärt bra på, på den nivån som 14 år. Så riktigt riktigt vass ut faktiskt och kul att se. Sen är vi någon annan son också som spelade i Edingmark. Ja. Som vi tog från Örebro. Inte jag minns helt gärnet. Ja. Kostade också en ansedig sömmar pengar. Men eh, gör nytta tidigt och väldigt länge. Mm. Får ju också, också beteckna som bra köp. Sen har vi ju... Eh, det är väl egentligen där det skrivs om miljonvärdning första gången. Det är när vi tar Thomas Werdersson, Stig Fredriksson och Håkan Samba. Är det där. Så jag tror de köper samtidigt. Och, eh, jag ska inte säga att de levererar direkt till Fredersson, landstrafsman länge sen Och kan sammanbär i det aldrig helt. Eh, som gör det väl ändå rätt okej. Okay, liksom. Det är ändå tre som lyckas. Ser man ekonomiskt så måste du få värvningar egentligen. Jag har lite svårt att se varför man är förbannad på Tobias Anna. För han det inte kostat mycket från kvilling Vi säljer honom för 12 miljoner eller något va? Eller 10. Gick inte han som boss va? Mellan... Eller så... Nej det är inget. Vi, ah, vi aj, sålde honom. Ja, aj. Och fick rätt bra betalt. Ja. Jag är nästan säker på. För han spelar bara ett och ett halvt år i blåvitt. Du är ju ja. riktigt... Jag får inte att det är en riktigt bra försäljning, det där. Uh... Sen har vi ju DMK. Mm. Som... Inte Hur går det för honom i Norrköping? Jag har inte kollat. Ut. Nej, inte jag heller. Men jag menar, vi, han får vi... Ja, det var ju ett sjukt. halv alltså. miljon pund för, va? Ja. Det är ju fantastisk försäljning. Så, ekonomiskt så känns ju Sarna och DMK som, som två kanoner. Ja, min lille son när han fick frågan så kom det direkt Kim, spelare mm. som går rätt in och levererar omedelbums. Eh, ja, som eh, var jag tyvärr måste flytta på grund av hans fru. Inte känt för att vara Att lägga och byta kärlek då? kan jag tycka, nej, men det är... Istället för att sitta och vara fjärde målvakt i Köpenhamn. Vad roligare att vara här och spela boll. Eller? Känns ju jättekorket. Vi pratar även Ragnar Sigurdsson. Som du nämnde tidigare. Säger du nämnda? 320 000 euro. Stämmer det att det högst. 3, någonting. Ah, okay. ja ok jag tror det var växer, var på den tiden nej ah, jag tror det var ännu mer pengar men det känns ändå som ekonomiskt att det var vettigt Ragnar mm. det är, ja han ville hellre vara inom kanske en av de bästa mittbäckarna vi har sett i Uppsala på 2000-talet i alla fall mm. eh, Ronge Ronge är ju rätt bra Gren har ju haft, och Sultan har haft en, eller denna verkar ju ha en, kär, eller en, en fantastisk känsla för att hitta lite folk här och där som ingen ens vet vilka de är. den här, som sagt, vänsterbacken här, var, var kom han ifrån egentligen? Vem har kollat upp honom? Ja, men vi har en bra gubbe i Australien. Ja, Det, här kör vi på. Det. Det var vi i alla fall varit gjort jobben nere på fotboll nu <laughs> Jag behöver lite mer tid här nere i jobbet och ja och spela nästa vecka också och skulle behöva se jag är inte säker jag var bara... <laughs> Ja. Eh riks tjänstvärld boxare som en spelare som så gör det här. men som du säger det är lite kul om kollar man Kim han var väl livseordinär i en när vi plockade honom tror jag. Eh, Rångnö i, i Wiggen satt ju på läktaren liksom behövde en mytänning. Riks hade väldigt svårt att uh, ta en plats i både Nege och lite frysbox. frusbox. är ju i och för sig Har du ja, fortfarande en bra värmning? Ja. Eh, väldigt bra och det, är ju, det är också en spelare som levererar rätt fort och mm. burde vänta något nämnverk på, på att det skulle hända grejer. Jag får med Kreds Sarer då som sätter upp honom som anfallare, för han har han aldrig spelat innan. Säger mm. någonting där, som ingen annan har sett på... Han har väl spelat lite fort va? men mest ja. ytter, ja. framförallt ytter. Men, och han, han levererar ju omgående kan mm. man väl nästan säga. Och det, ja, det är ändå rätt, men någonstans byter du miljö, du byter kanske land och det, det är ändligt och du ska, ja, du ska bara gå rakt in och så prestera. Jag menar, som, som James har nu, han, han är ju tvungen att leverera den matchen. Där. Det finns ju fan mm. ingen återvändo i en sån. Det viktigaste, det viktigaste dubbelmötet vi har på eh, riktigt, riktigt många år och han gör ju det fantastiskt bra. Och det är, jag vill, Att få starta också. Mm. Det är lite uh, oordelbost. Jag visste att det är den viktigaste matchen sedan 2002. Håller du med om det? Ja. Det ringer något det, mm. det, är klart, det, är det. Mot, det. är hemskt ändå att tänka så här tycker jag bara att det är den viktigaste matchen sedan 2002. Den hemma mot Trena äh, där eh, sista omgången det kändes kämdes för också. Ja. Men visst är, det, visst är det så. Det är kniv mot strupen match. Det kan vara en match på torsdug som vi kommer att prata om att tänka om de hade förlorat vad hade hänt då. Ja. Och det kan vara en match vi kommer att sitta där och tänka om vi hade vunnit vad det hänt då. som slängde ut förut där. Vad hamnar vi i tabellen på vår grupp? Ett sånt tips. Och det, var ju, det kom ju tre snabba svar från olika personer, femma, femma, femma. Jag tror så här att, eh, löser vi det på torsdag, går till Euroleague, då tror jag vi kommer sexa. Torskar på torsdag, så kommer vi tre. Då säger jag väl då fyra och så, om vi går till Euroleague så blir vi fyra och så löser vi Euroleague-platsen i Svenska Kuppen. Det står istället så behöver vi inte oroa för det heller tänkt bort sin håll. Eh. Vad tror vi om han Åmarsson då? I för att man en sittning och fundera på den. Ja, vi... Ja, vi det gör vi det lika bra. Alltså, snyggt hår i alla fall. <sär> det kan jag säga på mig. <sär> <sär> Gärna. Då är vi med. Ja, vi kan vara övertygade om det. I och med dagens förlust så är mm. vi väl... Eh... Ja, vi är väl borta från guldet, kan man säga. Fan, äh, ska vi sitta här och vara negativa bara för att det är hon där, menar du? Ja, nej, men alltså, vi kollade ju spelschemat lite snabbt nu och vi såg ju att vi möter Helsingborg här. Men vi såg ju också att vi möter Norrköping sista matchen. Ja. Och vi har redan kommit fram till att det är en läggmars där, för de kan ju antagligen slåss om guldet. Ja, men Malmö, det är det ja. dags att betala tillbaka. Absolut. Kan vi säga redan nu att vi kräver en förlust ja, är, där, ja. det Ja, om det, det, om det är det som behövs för att eh, Man, Malmö inte ska ta det. Ja, det är ju ett jätteenkelt svar, ja. Speciellt som vi sparkade hem ett göd till Malmö då när Ullmö gjorde mål på straff mot Halvstad. Det är ju några år sedan tillbaka och Malmö går ut och... Ja, han. Vi är fortfarande bittra. Ja, vi är, det är inte bittra men vi är jävligt illa om Rosenberg framförallt. Men att inte de ville vara med och göra det vi, hade ja, gått för dem. Så självklart, det är ju inget snack och saker. Och det är som, som du sa, hänger det på målskillnad så är det bara bara att säga till John att han ska uppöka alla inlägg där Så är det ju klappat och klart eller? Mm. På, tal, på tal om Malmö, jag tror inte verkligen på sätt, men Jönköping 1-1 mot Östersund ja men support går in på en matchen vi får 3-0 tillbaka hur ser vi på det eh, det finns väl någon förmodligen någon jävla form av reglement men jag vet inte som det verkar det springer in en kille från familjeläktaren. som inte verkar inte vara var från Södertälje någonstans ja 17 år eller någonting. Ja. Ingen ingen eh, Han tillhörit inte... Jag vet inte om han supportade något av lagen eller ja, var där det. på semester och bara var dum i huset, eller vad problemet var liksom, men jag vet inte, det, det är jättesvårt men jag, spontant känns det ju som att det hade varit hårt och eh, 3-0 kanske i det läget också. Jag vet inte vad de säger just sund. Nej, jag bara med eftersom vi fick 3-0 på grund av också att någon eh, mupp fick för sig att eh, nu ska jag påverka hela allt det här. Jag vet inte om det blir lite mer eh, att vi har haft lite incident. Vi har inte haft någon match som har blivit avbruten tidigare men att det har varit stoppat i alla fall på grund av eh, Bengaler och Bengals och eh, lite annat. Jag skulle inte säga att vi har en Jättemörk historia med det, men vi har ju ändå... Kanske haft flera incidenter. Mm. Här... Det, naturligtvis är det en konenpanna som ställer till det också. Men det, det kommer ju från våran klaxsektion med vad den... Aj Och det är klart att det, det, det ställer väl till det lite ytterligare. Det är väl, det är väl vissa sådana omständigheter som... Rätt eller fel är ju jättesvårt, men lite sådana omständigheter som gör att jag tycker att det var väldigt hårt för tumma 3-0 till Östersund. Ja, nej men jag tycker bara det rymmer lite dåligt att vi får 3-0 i baken och de för då kände vi fått 0-0 då, den matchen kan jag tycka. Ja, typ. Mm. Ja, Bökigt, man vill ju helst slippa ha de debatterna, men frågan är ju till exempel om det hade varit, att det hade varit tvärtom här. Vilket känns som, jag menar att Jönköping hade varit på den planen alla eller Jönköpings målvakt. Mm. Frågan är om han hade sprungit in och klappat på Jönköpings målvakt lika gärna som Mustersunds målvakt. Det känns ju helt, mm. för det, det, det känns ju helt vansinnigt den här. Väldigt, väldigt underligare. Ja, ja men jag tycker var ändå intressant någonstans så att du med 3-0 och 1-1 i den andra är det också för att vi har två topplag och vi har två lag som kommer sluten någonstans mellan 7 och 13, bägge två kan jag tippa på de är nåt ingemans vägget ja, storsätter spelar inte så stor roll vad vi. om de får en poäng här är... ja nej jag vet ju inte riktigt hur de resonerar när de eller vad, vad, vad regelverket säger egentligen. Mm. Sen, sen var väl den incidenten vi hade mot Malmö var väl typ i 70 eller Ja. Mm. Här är du framme i mittionde också. Va? Jag vet inte om det spelar in också. Att det är väldigt lite kåp på matchen. Mm. Ja, det är intressant i alla fall. Uh, intressant också um, söndags match mot Helsingborg hemma. Och jag sin bara fortsätter sin kräftgång och jag ser det lite som att eh, ytterligare en match om vi kommer vara trötta ja. på hur trötta vi kommer vara mer eller mindre efter karabag. Om det blir värsta där, om där. Eh, det blir egentligen vilket som även om du förlorar eller vinner mot Karabag så är det ändå en match i benen. Ja, den kommer den, kom ju, mm. den kom vi att nytta på söndag oavsett naturligtvis. Mm. Så det kan, jag känner lite att det kan gå lite hur som helst. Ja, där. det kan du ju. Jag tror Henke har ställt sin plats till förvågande två gånger hittills. Mm. Ja. Han gör som han vad eh... fan inte han som såg och sen kom. Äh, Nej, var det ju. <laughs> inte. Som såg några gånger. Ja. Mm. Jag vet inte om han har inte sagt upp sig men han har i alla fall talat om för dem att mm. det är okej okay att om ni vill byta tränare så är det okej, okay. men de har, väl, de har väl inte pengarna heller. Jag tror de äh, det finns en natalag som har sämre med pengar än oss, eller Helsingborg och ja. ska. Det har de. de äh... Snacka om förening i fritt fall. Ja, verkligen. Är det är lite det som också känner jag var viktig torsdagens match. Är. Vi kan mycket väl bli Helsingborg och det skulle vilja till. med tanke på ekonomin. Ja, jag hoppas ju att vi har kanske eh, att vi har lite bättre förutsättningar än dem och vända på skutan även om vi inte skulle ta oss vidare. Men det är ju naturligtvis jätteviktigt. Vi kan ju inte alltid förlita oss till att någon annan kommer in och rädda oss hela tiden som vissa andra tror allt kommer att hända. Nej. Det är ju guys och tänkt det där verkligen och det ser vi ju bra ut oss för dem resisten. Ja, och det är ju inte skitlätt att sälja spelare för dyra pengar hela tiden. Eller? Nej. Nej, så, nej, det är en sportlig framgång som verkligen hade sett dig som en räckmakare med extra allt på. Exakt. Det är torsdag viktigaste dagen på länge i våra fotbollsliv. Ja, den har vi ju faktiskt. Ja, man började ju tagga upp redan efter slutsignalen i, mm. i torsdags. Och, så kommer det vara, det kommer det kommer vara. Om någon, hur många som kommer åka dit för övrigt härifrån. Hur visum och... Krång eller lite annat. Ja, lång jävla resa är det och mm. verkar allmänt bökigt. Jag var på toa där i 86 som inte jag var så jävla nervös. Jag var tvungen att springa iväg i någon minut där bara för att få springa lite. Och den ljudkvillisen jag gick upp emot där när jag klev ut på arenan igen där, det var bra tryck i Ullevi då. Det är inte ofta man har varit med om det. Fast det var a tusen eller någonting. Ja men jag såg det på många som har de skrivit det olika sammanhang också. att det var Och det var ju faktiskt riktigt, riktigt bra drag hela matchen. Säga att vi sitter ju på en sektion som inte är så speciellt bra drag på vanligtvis men det var ett bra drag där också ja, i torsdags. Till, till och med det. Och det går ju åt naturligtvis, det, mm. det märktes ju på de allmänna uppropen att ja, Nu kunde ju naturligtvis kommit dit mer folk och det tycker jag är jättekonstigt att det är, finns ett, mm. ett par tusen tomma platser, i är oerhört märkligt Ja Men det, vi, det, det vi, är ju det de problem kommer... att sälja 40 000 när vi ska avgöra allt Nej, är det som är det Det tycker jag också är väldigt konstigt ja. Det är väl de marginalomskådarna som tycker att fan, vi möter ett gäng från Azerbaijan man känner inte till någon spelare. Mm. Hur sköig kan det vara? Jag tror till och med att vi kanske har dratt mer folk om man har fått Sassuolo. Antagligen. Det är ändå ett, ett italiensk mm. liksom De är nog mycket bättre i att de spelar CDA men så, så är det ju förmodligen inte. Mm. Det har inte varit en mycket sämre låtning. det. Ja, ska du hoppa på vågen då så får vi se. Mm, hur har det gått? Jag ah, tror det har gått så där. Jättebra. bra nu. Ja, det visar Ja, oh, det har varit lite så Då får vi kalibrera den först också. Och det är ju den seriöst här nu. Jag kör ju 4-3-metoden. Och jag vet inte hur många andra det är som kör den? Och uh. oh. den har inte det gett något sånt... Vad ska man säga? Riktigt avtryck ännu! Åh, äh... oh, helvete! Jag vet inte vad det är som jag tala på den här. Det är rätt bra. som smacksa målet ganska mm. friskt. Det är typ som det var, var 90-grejer ni nu, nu är det ännu något där. Oj, oj, oj! Oj! Titta. Det landar vi på 95,9. Jag tror 94 är personbästaren. Ah, nej, lite på den här sidan fortsätt 95. 95,9. 95, det är fan fanen äh, då. Du äh, kanske 4-3 metoder Det ja. är så jävla dumt ändå. Känner du för oss att jag, jag är ett <laughs> Ja, det börjar det <laughs> Torena har hört att ha är väg redan. Ja, Torena. men han börjar, han var ju inte sen. Jag fattar inte varför han skulle bantta över ett Han var ju inte riktigt, han var inte riktigt tjock igen då. Lite lugnfet så det, man inte inte så tjock så. Jag vill inte göra nåt för mycket själv så jag säger ingenting nej. Äh... Ja, nej, skit i det. Äh... <laughs> jag vet inte, Försöker vi oss på nästa pott redan på fredag kväll tror jag. Ja. Nej, lördag gör vi nog det. Lördag. det går då. Kan ju funka det med. Ja. Fredag blir svårt. Ja. För övrigt, då ska jag hitta Doris. Ja, det är inte lätt gjort. Eh, för övrigt tror jag tillägga att GFFs juniorer piskade upp Jonserid med klara 5-0 idag. Eh, Tränar tror jag. Upp. Ja. Inte ens tog jag det bättre. Va? Nej, det tror jag inte idag i alla fall. Tack för idag, slut för idag. Skål och det gör skål. Ja, det är det Jo, vi har så många fina minnen kvar. Vi har nästan haft varenda lägen dag. Gunna gren och bäppen, det är bara två. Och när nya hjältar kommer, ja då. Då är vi med, då är vi med, vi har vara över. höra att vi vill föra fram kritik Men om man har en sådan fin publik Och ett sånt spel är man inte nummer ett Den bör vara i topp om rätt ska vara rätt Då är vi med, då är vi med Vi har lika bara övertygade om det Sveriges fotboll har en konstig konstruktion bästa laget är i tok i division Med den saken tänker vi nu ta i tur Så när ettan spelas våren 77 Då är vi med, då är vi med Ja ni kan vara övertygade om det När en dag allt som ska göras har blivit gjort Och vi står i kul för himlens port kommer sänkt här mot oss i skruv och säger klart att alla änglar ska till Gud. Då är vi med, då är vi med, ja ni kan vara. Torbjörn Nilsson, Eddie Magnusson, Tony Karlsson, vi tackar för